Jabur 33 dari ayat 1 sampai 22. Bergembiralah tentang Tuhan, wahai orang yang benar, kerana pujian daripada orang tulus sungguh indah. Pujilah Tuhan dengan bermain kecapi, mainkan lagu untuknya dengan alat bertali sepuluh, nyanyikan lagu baru untuknya, mainkan dengan mahir sekali sambil bersorak kriak. Kerana firman Tuhan itu benar dan semua kerjanya dilakukan dalam kebenaran. Tuhan mencintai kebenaran dan keadilan. Bumi ini dipenuhi kasih setianya. Dengan firman Tuhan, langit telah dicipta dan seluruh cakrawala dengan perintahnya. Dia mengimpunkan air segala lautan. Dia menyimpan ke lautan dalam perbandaraan. Takutilah Tuhan, hai seluruh bumi, gerunlah kepadanya, hai semua penguni dunia, kerana Dia berfirman, lalu segalanya terjadi. Dia memberi perintah, lalu segalanya teguh. Tuhan mematangkan rancangan bangsa-bangsa, Dia menjadikan niat mereka sia-sia. Rancangan Tuhan bertapak selama-lamanya. Niat hatinya bagi manusia, zaman berzaman. Diberkatilah bangsa yang menyembah Allah sebagai Tuhan mereka, mereka yang telah dipilih sebagai miliknya. Tuhan memandang dari surga, dia melihat semua anak manusia, dari tempat bersemayamnya, dia memandang semua penghuni bumi, dia membentuk hati setiap orang. Dia mempertimbangkan seluruh perbuatan mereka, tiada raja yang diselamatkan oleh tentera yang besar. Orang gagah perkasa tidak dapat diselamatkan oleh kekuatan yang hebat. Kuda yang diharapkan untuk menyelamatkan pasti mengecewakan kekuatannya yang hebat tidak akan menyelamatkan sesiapa. Lihatlah, Tuhan menumpukan perhatian kepada mereka yang takut kepadanya, kepada mereka yang berharapkan kasih setianya untuk menyelamatkan mereka daripada maut. Dan membolehkan mereka hidup ketika berlaku kebeluran Jiwa kita berharap akan Tuhan Dialah yang menolong dan melindungi kita Hati kita akan bergembira kerana dia Sebab kita percaya akan namanya yang suci Limpahi kami dengan kasih setiamu ya Tuhan Sebagaimana kami berharap kepadamu